Den 2 januari tar Sovjetunionen ledningen i rymdkapplöpningen genom att sända upp flerstegsraketen Lunik 1 till månen. De rapporter som hittills kommit om den ryska månraketen tyder på att raketen följer den planerade banan mot månen. Norskonen på 361 kilo rusar fram i världsrymden med en hastighet av cirka 66 mil i minuten. Och den har redan nått mer än halvvägs till månen. Nyheten om månskottet tillgavs ryska folket i en extra utsändning. Sen Wallmark har lyssnat på den ryska radion, men först ska vi låta er höra en av de radiosignaler månraketen sänder. På Televerkets avlyssningsstation i Enköping var den mycket svag bland starkt atmosfäriskt brus när den spelades in vid halv sex tiden i morse. Med stolthet och jubel i stämmerna rapporterade några av de mest kända rösterna om raketens flykt över Sovjetunionens östra gräns, utöver Stilla havet, över södra Sumatra och Indiska oceanen. Allt hade klaffat perfekt. Raketen hade nått och överträffat. Den så kallade andra kosmiska hastigheten och dess färd mot månen förklarades säkrad. En triumf för sovjetisk vetenskap, en triumf för sovjetisk teknik. Moskvas gator, som normalt brukar ligga ganska öde under de sena natttimmarna, har i natt vimlat av upphetsade glada människor, meddelar den ryska radion. Gator och gränder, torg och öppna platser har varit fulla av folk. Överallt glada ansikten, handtryckningar och utrop. Var helst två personer har möts har man hört orden, den, kon, den kosmiska raketen, till månen, till månen. Vid Moskvas stora slakterikombinat sjöng de hänförda ungdomarna i morssäsongen, allt högre, högre och högre. Ja, det har verkligen varit en natt i Sovjet detta, då mänsklighetens järvaste drömmar förverkligats, för att citera Moskvaradion. Luvnik ett går så småningom in i en elliptisk omloppsbana runt solen. Sovjetunionen har därmed lyckats skapa den första konstgjorda planeten, en solsatellit. När den 87-årige tomsättaren Hugo Alvén gifter sig blir bröllopet mycket uppmärksammat. Och om sin nya hustru, 68-åriga Anna, säger kompositören att hon har den bästa pipan i kören. Men alla får inte varandra i år 1959.